m <laughs> Alhamdulillah hamdan katheeran tayyiban mubarakan feh wa ssalatu wa ssalamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-deen amma ba'd tudashur walleze musliman ju porshendes me porshendetin e bukur islam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hamdi ytakun Allahu telarcuar lafdrimi dhe pasha qofshemi të dërguarin tonë Muhammedin, mi familin e ti, shokët e ti dhe mi të gjitha ta të cilët eci në udhën e ti, dhe i në dritën e gjukimit. Dhe të flasim për një të drejt tjetër në Islam, që është e drejta e fmijve. Ashtu si kurse e, prindrit kanë të drejtën e tyre, një drejt e caktuar nga Allahu lartëquar, po kështu dhe fmijit kun drejt prindrëve kanë të drejtën e tyre. Madje, kanë disat të drejta të cilet ne do t'i shërojmë isha Allahu Ta'ala në një seri emisionesh. Më ndihme në Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Fëmija është mirësie madhe për prindin. Njëndër mirësit, dhuntit, që presin njërzit, janë fëmijet, që Allahu lërtu e t'i gëzoj me pasardhës. Por kjo mjërësi në qofë se prindi nuk edukon fëmijen me edukat të shëndechme, me sjeljet mirë, me devocion fetarë, në udhën e pegamirve të Allahu të lartëcuarë. Pra kjo mjërësi mund të shëndërohet në fatkejsi për prindin. është e qundiqme, por faktikisht kjo është një realitet që e vuajnë shumë njërës, fëmijet përta Në vend që ti e në mirësi janë këthyër në fatkejsi Allahu në ruajt. Med vërtet, kër Allahu lërëcuar i bon pëshqesh prindit fëmi, i ka bon mirësit madhej. Kjo është një ndër bukurit dhe kënajësit matë madhatë kësaj bote. Përndaj Allahu lërëcuar ka thënë e Kur'an, el malu, el banu, në zinët u lë hajatit dhënja, u elbaqja të salihatu, këjrun e ndër rabbike thawaben, u këjrun e mëla. Pasuria dhe fëmija janë kënajsi, begati, bukuri dhe stolit kësaj bote. Zinë të lëhajatit dunja dhe një shkëllqim stoli jetës kësaj bote. Por, thot, punët e mira, shpërblimit të cilëve është i vazhdueshe me lbakja të salihat, ku të përfshihet dhe dhikri, si që është të sbihe subhanallah, të kvira Allahu ekbar, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të ahmidi, alhamdulillah, të hlili, la ilahilallah, pra shpërblimi i punëve të mirët vazhdueshme është mëj mirë të ka Allahu lartuar se sa bukurit e kësaj bote. Dhe në përmjetyre, njëri u shpreson diqka matë mirë të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Khajrun thawaben, khajrun thawaben, elbalu elbenu në zinët u l'hatit dunja u l'baqiatu sali hadu, khajrun ndo rabbika thawaben, vë khajrun emela, Pra njeriu shpërblen diçka më të mirë tek Allahu ulartuar nëpërmjet punëve të mira dhe gjithashtu pritet shpërblim madh tek Allahu ulartuar për blim më të madh se sa bukuritë të kësaj bote dhe fëmijët. Nëse njeriu i edukon fëmijët me Islam, shpreson nëpërmjet fëmijëve shpërblim madh tek Allahu ulartuar, mirësi të madhe tek Allahu ulartuar. Nëse prindi respekton të drejtat e fëmijëve, për çfarë do të, të flasim? Shpreson mirësi të madhe tek Allahu i Lartësuar, përveç që fëmijët janë kënaqësi, bekati dhe mirësi në të për të në këtë botë, ata do të jenë shkak për gradat lartë tek Allahu i Lartësuar për shpërblim të madh tek Allahu i Lartësuar. Pra nëse njerëzit respektojnë të drejtat e fëmijëve të cilat janë caktuar në Islam, fëmijët nuk kanë përqen për ta mirësi, kënaqësi, bukurii vetëm për këtë botë, por do të jenë mirësi dhe shpërblim e gradë lart për ta dhe në botë në tjetër, të gjitha këto qështë i kemë për të, të isjaruar në shëallahu talë gjatë këti emisioni ose edhe në emisionet të asma. E, gjitha shtu Allahu i lartësuar thot për fëmijët në Kur'an, zujjina linnasi, hubbu sh shahawati minë në nisai, wal benina, wal kanatiri, l'mu kantarati, minë të dhahabi, wal fiddati, wal khajli, l'musawwamati, wal enrami, wal harth, dhalike me ta'u l'hajatit dunja, vëllahu nda hua husnul ma'ab. Thotë Allahu lartuar, për njërësit janë zbukuruar dëshuria për gjerët e këndshme, dëshuria për ndaj grave, dëshuria ndaj fmive, minë në njësaj u albenin, u alkanatirë il më kantore, dëshuria ndaj pasurive të shumëta në ardhën argentë, këtu përfshihet edhe dashuria për monedhat si lekë, euro, dollar e kështu me radh, pasuri të ndryshme. Njeriu për nga natyra pra e pëlqen fëmijët, të ketë fmijë. Pëlqen gratë, fshjarë për burrat. Njeriu për nga natyra pëlqen pasuritë shumta, të bëhat i pasur, të ketë pasuri të ndryshme të lloishmi. Wal qanatir al muqantara min al dhahab wal fidhda wal khayl al musawmata. Kuajt e stolisur, kuajt e bukur, njeriu pëlqen edhe kuajt. Në kohën tonë pëlqejnë makinat e shtrëta, të mira. Nësa në sanët kaluan duke qenë se njerëzit udhtonin me kuaj, por ka edhe njerëz të cilët janë qe flejt kuajve edhe në kohën tonë. Por në të kaluar njerëzit udhtonin me me kafsh, gâronin me kafsh, përdorin kafshët, kështu që i pëlqenin vajtë stolisur, ul خير المسوامه والانam والحرث. Pëlqenin baktitë e trasha dhe timta, de vet, lopët, sepse këto ishin pjesë e pasurisë, pëlqenin tokat pjellore, për të cilave merrnin fruta, perime ekstumeral. e kështu me radhë. ë ul khayr al musawma wa al an'am wa al harth thalik ma ta'u al hayat al dunya wallahu indahu husnul maab por allahul artuar thot te gjitha kto jan kenajsi mirsit ksa bote te ksa bote te cile do te zhduket njeriu do te vdese do te ndahet nga kjo bot do bon ketame di katastrofa e madhe do te shuhen gjitha kenajsi te bukurite lezetet e ksa bote Vallahu indehu husnul ma'a. Portek Allahu lartuar është kthimi më i mirë. Shpërblimi tek Allahu i lartuar është xhenjeti. Atëher Allahu i lartuar kështu e ka krijuar njerëzit, njerëzit me prirje të tilla. Një njerëz në mënyrë natyrshme duan që të kenë fëmijë, i duan gratë, duan të kenë pasuri duan çdit të ken mjetë të mira të bukura, të rehatshme, të ken tokë pjellore, këso më radhë kënaqësitë të kësaj bote. Por kënaqësitë të kësaj bote mund shfrytzohen për të fituar kënaqësitë e ahiretit. Ose kënaqësitë e kësaj bote mund ta bëjnë njeriu për vete, mund ta robrojnë njeriu dhe i shkatrojnë të ardhmen e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme për ne. Pra, ajete e pohon shumë qartë se Fëmijët, grat, pasuri, gjitha janë kënaqësi, janë mirësi, janë bukuria, janë stolet të kësaj bote. Por nga ana tjetër a jeten na tërhiq vëmendjen se këto të mira të kësaj bote mundet që të shërbejnë njeriu për të fituar xhenetin. Dhe mundet që të bëhen shkak që njeriu të humb xhenetin, të humb të mirat tek Allahu subhanahu wa taala. Që sjë fëmijët janë mirësi nga Allahu i larçuar. Por këtë mirësine duhet të avlerësojmë, duhet falenderojmë Allahumë subhanu wa tala për ta. Duhet jemi në nivellin e përgjej shmërisë, të respektojmë të drejtat e thmive, të edukojmë thmijet të mamë si shduhet në Islam, që është një për të drejtave kryesoreve të thmive, në mënyrë që thmijet të jenë kënajsi mirësi për ne në këtë bot, por të jenë edhe e, kënajsi e mirësi e shpërblimi madhë për ne në botën tjetër. Vetëm në rastin kur fëmija është i mirë, quhet mirësi për prindin. Nëse fëmija nuk është i mirë, nuk është i hajrit, atëherë nuk quhet mirësi për prindin, se prindi në, nëse nuk ka për të vuajtur për shkak të këtij fëmije në këtë botë, ka për të vuajtur në botën tjetër, Allahu na ruaj. Nëse kalon pas dore edukimin e fëmijës. Nëse devijimi i fëmijës ka arsye pasojë e neglizhimit të edukimit të tij nga ana e prindit e prindit se nëse prindi ka bën detyrën ndaj fëmijës dhe pastaj fëmija me gjithë ato ka devijuar për diçka që nuk është në dorë të prindit, këtu nuk mund të quhet përgjegjës prindi, po amo nëse prindi e lë pas dorën detyrën, atëherë është përgjegjës para Allahut subhanahu wa taala, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatih. Të gjithë jeni përgjegjës, të gjithë jeni roitar, të gjithë jeni kujdestar dhe të gjithë do të pyeteni në ditën e gjykimit për atë gjën që Allahu i lazuar ka ngarkuar me përgjegjësi. Atëherë fëmia ju quhet mirësi për prindin kur është i hyrit, kur është i mirë. Ndaj dhe Allahu i lazuar ka përmendur në Kur'an se i dërguar Allahut Zekeria alayhi salatu vesselam i është lutur Allahut që t'i jap pasardhës të hyrit, pasardhës të mirë. Hunale ka daa Zekeria rabbi. Qala rabbi habli min ladunka zurriye tan tayyiba innaka samiu ad-dua. Kur Zekeria alayhissalam pa mirësit dhundit, bëreqjet e mrekullit që Allahu po ja bënte Meriemës alayha sselam, të cilës i vinte ushqimi, i vinte, i vinin frutat e verës, i vinin në dimër. Kur pa ato mirësit Allahu të Allahut e lartësuar, dhë ndërkohë që ishte grua e tij ishte sterile, nuk kishte fëmijë, i lutet Allahut të lartësuar që të jap pasardhës të xejrit, dhe thotë: Rabbi hebli mi ledun ke dhurrije të në tajjiba. Zote im, më je pasardhës të mirë. Nuk të thjesht më je pasardhës. Bëtha pasardhës të mirë. Që do të thotë se njëriju duhet i lutë të thalot për pasardhës të këjrit. Se në qofë se pasardhësi nuk është i këjrit, nuk është mirësi. Nuk quatë mirësi për njëriju. In në ke se mi u dua. Me të vërtet, ti e pranon lutjenë. Po ashtu Allahu lartësuar ka përmendur qëllësit e besimtarëve në fundin e surës furqan dhe një lutje që bëjnë besimtarët. Rabbena, heblena, min ezuagjina vë dhurrijatina, kurrët e ajunin vë gjallëna, lilmuttakina, imama, zoti yn dhrona gra dhe fmi të cilët do t'jenë kënajsi për ne. Prehe që t'i si për ne, kurrët e ajunin dhe bëna shembull për njerëz të devotshëm. Atëherë besimtarit lutet Allahut të lërcuar që gruan dhe fëmijët për të t'i bëj kënaqësi, t'i bëj mirësi, qetësi dhe preje në këtë botë, në botën tjetër. Ka njerëz që vuajnë nga gratë të tyre. Ka njerëz që vuajnë nga fëmijët e tyre në këtë botë, në vend që fëmijët u shërbejnë, t'i ndihmojnë, t'u gjenden pranë të jenë purim, kënajësie, prejhe dhe qëtësie për ta për kundrazi, janë shkak të lachesh, vështërsis, oa vështërësën jetën, e, i bëjnë fatëzi. Edhe në ditë në gjukim, për shkak se kalon pasdore dhe, të drejtët e fmive, kalon pasdore dhe tyët që kanë kashifmive, nuk i kanë edukuar fmijet, mund vujen dënim dhe në ditë në gjukimit Allahun e ruet. Ndaj Allahull Artur ka përmenu këtë lutje, besimtarë thonë, Zoti ynë ia jep gëra dhe fëmijë të cilët do të jenë kënaqësi që cilë dhe, dhe prehën për ne dhe bëna shembull për njerëzit e devotshëm. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në një hadith se fëmia i mirë kur bën lutje Allahu lartuar pranon lutjen e tij për prindin. Dhe një prej gjërave për të cilave përfiton prindi Pas dhekës, do më dhe një përgjara për cilave përfiton njëri u pas dhekës është edhe fmija i mirë i cili bën lutje për prindin. Muhamidi s.a. në i hadithi ka trasmetuar e buhrej radiallahu anhu ka thënë I dha matë bënu Adem e in kata amelhu illa min i hda thëllath Sadaqatun gjerje, au ilmun ju në të faubih, au veladun salihun jedu uleh kur vdes birja ademi, Muhammed, wasallem, i ademit thot Muhamedi sallallahu alejhi wasallam i ndërpriten punët. Deri këtu shkojnë punët e tij, pastaj i ndërpriten. Përveç tre gjërave: sadaka e rijesë, dobija secilës është e vazhdueshme. Ëh, dia për cilës përfiton, dia për cilës përfiton njerëza edhe pas vdekjes, njerëzit që ka dhënë atë lloj dia. Dhe e treta, fëmijë i mirë që bën lutje për prindin e tij. Nëse fëmia është mirë, për për i mirë, atëherë prindi përfiton prej tij edhe pas vdekjes. Sepse çdo punë e mirë që bën fëmia i mirë i quhet edhe prindit. Al-waraadu min kasbi abee. Prandaj Muhamedi sallallahu alei ve sellem ka thënë në hadith, fëmia është pjesë e fitimit e angazhimit të punës së prindit, puna të fëmijës i quhet edhe prindit dhe më thënë punët që të të bëjë thëmija, ka për të gjithë prindi në fletën e punëve të mirë të ti, nërko që nuk paksohen të mirët e thëmijes, nuk i paksohen punët, nuk i paksohen shpërbim për punët, por Allah hu lërëqurë me mirësin e ti, i jepë prindit shpërbim si shpërbimi i punëve që ka bëhë thëmija i ti, se këj prind është bëshkak që këj thëmij të vinë jetë, pjesa angazhimit ti, Ky prind e ka edukuar këtë fëmijë në Islam, në xhair. Prandaj Allahu i lartuar ja quan si punë të prindit dhe jep shpërblimin e madh. Përveç kësaj, fëmia e mirë jep sa ka për prindin. Bën lutje për prindin. E këtë lutje e pranon Allahu subhanahu wa taala. Në hadithin e dhënë të transmetuar po nga Ebuhurej radhiyallahu anhu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka përmendur se <coughs> njëriut mund t'ingrihet grada në gjenet, dhe thot, ja rabbi enna li hedha, thot, u zotim, nga me erdi kjo mu, si mund ngrit kjo grat, se e, grada e ti nga punët e ti shkondejë në një shkal, caktume. Allahu lërëqurët i thot, bisti gëfari, veledike, leke, përshkak se fëmija jyt ka bërë lutje për ty, Allahu lërëqurët të dha këtë grat, më taj për këtë grat, Më shumë. Por nga ana tjetër, si kur që e sjaruam, në qofë se thëmija nuk edukohet me moralin e lartë islam, në qofë se thëmija nuk rritet si shduhet në islam me bindje në e Allahot, me bindje në e prinderve, me edukate shëndechme, këtë thëmi mundet që të kryojt e lashë e prinderve kjo thmi mundet që tua vështiso jetën prindrëve, mundet s'jel mjerim dhe vujtje për prindrit. Nuk janë të pak të ta prindrë të cilët anë kohën nga thminjët të tyra. Dhe një përshka që vërë se këta prindrë nuk kanë ditur me edukuar fëmijët që në veçli, të edukojnë me besimin të këllahu, me besimin dit në gjykimit që t'ja kenë friken allahu dhe qëndrimit par allahu të lartësuar se mund të flasë shumë, po në qovë se nuk ka një shtytës për thminjën që prindin, e shtynë të respektoj prindin, ndoshtë nuk e respektojnë prindrit. Dhe kjo është një prej, të më dhëmë, problemeve që kanë shumë njërës sotë. Vujen nga prindit të tyre, përshka, nga thminjit të tyre, për shkak se nuk i kanë edukuar që në bejhli me edukatën islame. Do të ndalëm e këtu nësha Allahu Ta'ala dhe do të vazhdojmë në pjesën e dy të këti emisioni me disa detajat të tjera të cilat lidhen me këtë tem. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ussalatu wassalamu ala rasulillah e maband. Të dashë o vëllejëzë musliman, fëmijët janë mirësi për prindin, po me kush që prindrit të t'i edukojnë me islam, t'i rrisin me besimin e pastër e islam, me moral të lartë. Nërsa në qoftë se prindërit nuk e bëjnë këtë gjë, nuk e kryejnë këtë detyrë, fëmijët mund të shnderrohen në fatkeqësi për ta në këtë botë ose në botën tjetër, për nëse lënë pas dore detyrën ndaj tyre. Përveç kësaj, fëmijët nuk duhet që të ta largojnë njeriu nga ibadeti ndaj Allahut, nga rruga e Allahut e lartësuar, se nëse fëmijët bëhen shkak që prindi të lëjmë pas dore detyrat fetare, të lëjmë pas dore të drejtën e Allahut te drejtën e të dërgohet Allahut apo qoftë të drejtën e prindërve të vet. ë atëherë këtu fëmia është bërë shkak ndoshta për dënim për prindin dhe jo për mirësi. Ndaj këtu duhet bëjmë kujdes. Ka njerëz që angazhohen me fëmijë denat masa që lënë pas dore. Te drejtën e Allahut dhe te drejton e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka njerëz që fëmijët i nxjerrën nga rruga e drejtë. Do nuk ka prindër që për shkak të fëmijëve lën urdhat e Zotit, lën rrugën e drejtë dhe devijojnë. Allahu na ruaj. Ka njerëz që dëshirojnë pranon Islamin, mirpo bën pengesë fëmijët ose bën pengesë gruaja. Ka njerëz që dëshirojnë direspektojn urdhat e Allahut dhe detyrat fetare. Mirë po mund të bëhet penjes fëmia ose mund të bëhet penjes gruaja. Allahu lartuani ka tërhequr vëmendjen nga diçka e tillë në Kur'an, duke thënë: "Ja ju elldin amenu, inna min azwajikum wa auladikum a'adu walakum fahdharuhum, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim." Nga ky ajet atëherë kuptohet se ndoshta gruaja ose fëmia mundet të bëhet penjes për hajër, për për Grua për burrin, fëmia për prindit. Mund ta pengojnë që pran Islamin ose mund ta pengojnë në kryen e detyrave fetare. Ond ja vështresojnë këto gjëra. Prandaj Zot Allah u lutu fakhdharu hum bani kujdes. Nuk duhet lejojmë që dashuria për fëmijën të arrijë deri në atë pikë sa që lëmë pas dore detyrat fetare, drejtën Allahut dhe drejtën e dërguarit Zotit Muhammedit sallallahu alejhi wasallam. A dash apo dashuria për gruan të shkojdeja ty sa që njëri u të lajnë namaz, të lajnë detyjat fetare, të lajnë mësimit e të ndërgojt Allahot Muhamedi s.a. Detyjat fetare kanë për parësi. Ne përmendem që fëmijë dhe pasurije janë kënajësit kësaj bote. Dhe ne e, fëmijë duhet të jedykojmë me islam. Në më në që të këtë dhe në botën më ashtu si tonë, këtë botë dhe në botën dhe jo në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Në rast se njeriu nuk e edukon me islam fëmijët, në rast se pasuria nuk e përdor aty ku e ka caktuar sheriahti, po e shpërdoron ose e përdor në gjëra të dëmshme apo në haram, atë ato dy mirësi shndërrohen në shkatrim fatkeqësi për të. Allahu na ruajt. Ëh, Allahu i larcuar i ka paralajmëruar për dënim ata njerëz të cilët u janë përparsit. Të aftër me të tyre, ose pasuris, apë në kënë i siremë sajë bote, kërshë dhe shuris për Allahën, dërguarjnë të ti dhe jihadit për pjekët në rukëtë Allah të nërëtuar. Qullin kane abaëkum, abnëkum, ikhwanukum, ezwajukum, azhirëtukum, wa emwalun iqtëraf të muha, wa tijjarëtun të aqshëvna kesadaha, wa mesakinu të rëdhavnaha, a habba iliku min Allahi wa Rasulih, wa jihadin për sëbilih, fa të rabbasu hëtëa ya Muhammed S.A.S. ka përmendur një hadith se fëmija mundet që ti e të shkak angajimi, hidrimi, kopratia ose frike për prindin. Thot Muhammed S.A.S. El veledu, me zhgaletun, me ahzenetun, me gjbenetun, me bëkhaletun. Fëmija mund të shkaktoj. Prindit, angajim. Në mund të angajohet me fëmijë dhe le pëzore të të vetarë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe për këto na këshillon feja që ne të angazhohemi me fëmijët, po ndo vit tonë dhe ndo vit fëmijëve. Jo të angazhohemi me fëmijët me gjëra të dashura, me gjëra të këqija, apo të angazhohemi me fëmijët denat masa që luan pas dorës të namazojnë për shembull, apo namazë apo namazë xhumos, ose me luan pas dorë respekti ndaj prindërve. Apo me luan pas dorë detyrat fetare në përgjegjësi ose xhihati në rrugt të Allahut kur xhihati është detyrë. Pranë thot pejgamber el waladu meshgale tun. Fëmia mund ta angazhojë prindin, angazhon e, dhe e bën që të lënë pas dore detyrat fetare. Mahzanetun fëmia mund bën mund bën shkak që fëmia mund bën shkak që prindi të hidhrohet. Për shembull fëmia mund të smuret, fëmia mundet që të psojë një aksident, një fatkeqësi ose fëmia mund të vdesë, edhe kështu prindi hidhrohet. Normale që do hidhrohet. Por nuk duhet që hidhrimi të shkojë deri në atë masë sa njeriu ta humb shpresën që e mëshira e Allahut, të të tregohet i padurueshëm. Sa ndoshta mund të ndodhë njeriu të fatkeqësi, mund të ndodhin sprovë, në e lusim Allahun që të na ruajë nga sprovat, nga telazhat dhe nga të këqijat. Por ama njerëz jemi. Kjo dynjë ka edhe sprova e probleme. Në qoftë se njeriu të ndodh diçka, edhe pse hidhrohet, edhe pse i luton syri, duhet që mos e humb durimin mos të regoj për kënajësi nda i caktimit të Allahu të lërcuar, mos e hum shpresën të kë Allahu lërcuar, gjith mund të menoj se Allahu ka dashtë mirën për ta. Se këtë një është kalimtare, edhe ne du të praqitim par Allahu subhanëm më të ta. Ara. Mahzenetun, me gjbenetun, fmija mund tjetë shkak dhe për frikë, për shemull, prindi frikësohet, dhe nuk merë pjesë në gjihad, kur është dëtyrë me marë pjesë në gjihadë, sepse thot kanë fëmijë dhe kush do ma merret me fëmijët, kush do t'i bajnë, mbajnë fëmijët ekshumë radh. Nëse xhihadi është detyrë për mbrojtjen e fesë, të jetës, të pasurisë, apo në ndonjë rast tjetër, atëherë fëmijët do të lihen kujdesin Allahut dhe pastaj nën kujdesin aty që është e mundur të lihet në kujdes kujdesin e tyre. Detyrën fetare prindë nuk duhet ta lëmë pas dore. Nuk diskutohet do të merrem me fëmijët, kujdesemi për ta, plotsojmë nevojat e tyre dhe dukojm ashtu siç duhet, por ka edhe gjëra përparësore. Për në qoftë se është fjala për falen e namaz, kur është fjala për falen e namazit, fetare, duhet më dhon përparësi namazit. Për zbatimin e detyrës fetare duhet të zbatoj detyra për të ruajtur nga harami, duhet më urojt nga haramet. Kur është fjala për xhihat që është detyrë, duhet me marë gjihad, dhe nëse, e, më marr pjesë në xhihat qoftë edhe nëse, domund nuk ka kush kujdeset për fëmijët, sepse kjo është një detyrë fetare, po flasim për rastin kur kjo punë është detyrë. Sepse jo gjithmonë xhihadi është detyrë, jo në gjitha rastet është detyrë. Me bkhaletun dhe fëmia mund të jetë shkak që prindit bëhet koprac, shtrëllon pasurinë sepse mendon thot kush do të, kush do t'i mbajë fëmijët e mi më vonë, dua të lë trashëgimin për fëmijë, dua të siguroj të ardhmen e fëmijëve këtu më radh. Por ka njerëz që kanë pasuri, po pse nuk shpenzojnë rrugt të Allahut? përse nuk japin sa ka, përse nuk bëjnë mirë me pasuritë e tyre, sepse thon do të sigurojmë të ardhmën e fëmijëve. Thonë që pasurinë do ta lëm trashëgimi për fëmijët tan. E pra kështu pasuria gjuha fëmia bëhet edhe shkak që prindi të bëhet koprac. Muhammed sallallahu alaihi wasallam Ka përmendur në hadith se njeriu nuk arrin të plotësojë imanin derisa Allahu dhe dërguarit i, dërguar i Tij të jenë më të dashur tek ai se gjithçka tjetër. Pra, urdhët e Zotit duhet të kenë përparësi qarshi kërkesave të fëmijës. Në këtë mënyrë njeriu shpreh dashuri më shumë Allahut dhe dërguarit të Tij sesa ndaj të tjerëve. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në hadith që shënon Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre, hadithin e sjell nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pra Muhammed s.a.w. thot, 3 men kun në fihi, wajjeda halawet e l-iman. E jekun Allahu Rasuluh, a habba i lehi mimma si wahuma, wa an ju hibba l-mar'a la ju hibbuhu illa l-illah, wa an jekraha an jauda ila l-kufri, kema jekrahu an juqdha fa finnar. Kushe ka tri gjara, ka për të përjetuar ambëlsin e imanit. Të jetë Allahu dhe i dërguar i ti më të dashër të ka i se gjithë shka tjetër. Dhe nëse e dojë njëri të dojë vece përhirë të Allahot të rarëcuar. Dhe e treta, të urej këthimin në kufër ashtu si kurse do të urejnë të të hidhej në zjarë. Të që fëse njëri ju ka këto tri gjara, arrinë të përcoj imanin, të ndjejë e mërsin e imanit. Njëre për tjurë pra ashtë dhe fakti që të dojë Allahot dhe dërguar e ti ma shumë se shdojë gjë tjetër dhe që dashuria për Allahot dhe dërguar e ti të ketë për parësi këshi dashurisë ndaj gjërave apo ndaj të tjerëve. Dhe si tregohet dashuria ndaj Allahut me respektimin e urdhrave të Zotit? Si tregohet dashuria ndaj të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me xhimin e pejgamberit, me me me ë, domethën respektimin e rrugës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me respektimin e urdhrave të pejgamberit duke u larguar nga gjërat që na i ka ndaluar i dërguari Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pa në këtë mënyrë njeriu Shprejt dashruim për Allah dhe dërgojnë e ti Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam. Ne i duham thëmijë të tanë dhe është e këshilushme të shkatilë. Ne kejmë shirë për thëmijë të tanë dhe kjo është e këshilushme që duhet kemi më shirë për thëmijë. Duhet ta kultivojmë, ta ushqejmë e, këton djeja në shpirtin tonë, ta forcojmë lidhë me thëmijët. Por nuk duhet që të shkojë. Dhejna të masë saq të lëm pas dore detyrat fetare. Prandaj edhe në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min walidihi wa waladihi wa an-nasi ejma'in", pa sha ato që kanë në dorë shpirtin tim. Asnjëri prej jush nuk arrin që të bëhet besimtar i mirë derisa unë të jem më i dashur për të se sa prindi i tij, fëmija i tij dhe të gjithë njerëzit pra duhet që Muhamedi sallallahu alaihi vësallam ket të ketë përparësi. Mësime të pegamerit, urtët të pegamerit, sallallahu alaihi vësallam, kanë përparësi kashi gjërave të tjera. Dhe, e, do të ambjot me i të regim. Në një hadith që është nën në Bukhariu në sahihën e ti, Abdur Rahman ibn Auf radhi Allahu anhu të regonë se në luftën e bedrit, nërkohë që Ishte në reshtë, në fushë betej, duke luftuar kundre i dhujtarve të mekes. Thot, shikoj në të dja dhe të majtë dhe shikoj dhe vërej dy djemë të ri. Thot, do më përqene që të kishënja dy burat fortë përbri, sepse fort të fortët më brejnë më mirë, dhe je me i mbrojtur. Je me i fortë, mes dy burave të fortë, si do mos në kushtet e luftës. Por thot njëri për tyre më thot, më drejtohet edhe më thot, o gjëgja, a i di kush është e bu gjahli? I thash, qal ketim e to? Tha, kam gjuar sa ishan Muhammedin, sërë Allah, dhe tha, vëllahi, nëse do të shikoj, nuk do t'i ndahem, dhe i sa të dhe sa i që e ka e gjeli ma përbara, o unë, ose a i. Pasaj, thot, edhe i tjetëri, kaloj pakoha dhe tjetëri më thot një të të të fjalë. Kalon pakoha, thot, dhe shikoj e bugjehlin mes të ështërisë e i dhujtarëve, te kësa po sili, rotu. Edhe u them, a shikoni, a i është e bugjehli. Edhe thot, me njëherë ju qepën. I afrohën e bugjehlit, edhe i, i, i, i juajnë. Se tjirë për ty e jep nga i goditje, e bugjehli bie në tokë. Pastaj shkojn tek Muhammed sallallahu alei ve sellem Zeython, o i dërguari i Allahut. Evra me tjirë për tjirë e vrau me Bujehelin. Se ti vetë thoshte e vrava unë. Pejgamberi sallallahu alei ve sellem u thot, a i keni fshish shpatat? Sa jo. Tha mi tregoni shpatat. I treguan shpatat dhe Muhammed sallallahu alei ve sellem thot: "Kila kuma qatalah." Secili prej jush ka marr pjesë në vrasjen e tij. Domethënë vrasja është kryer nga të dy ju. Ebu Gjehli ishte një tiran, një zlodhëmqar, një armiku mazë, kishe mobilizuar ushtrin kunder muslimanve. Dhe pejgamejë sallallahu alai vësem me vrasin e Bu Gjehli të mori një lajmë shumë të gëzua shumë. Normalisht që Abdurrahman ibn Auf nuk priste që këta dy djemë të ri dhe të bërë në këtë punë kajstë madhe. Dhe të i jepnin sulmi vdekje prurës armikut më të matë të muslimanve e Bu Gjehli. Por këta dy djem ishin rritur nën hijen e Islamit. Ishin edukuar me vlerat e Islamit, ishin ushqyer me dashuri për Allahun dhe kishin marrë pjesë në luftë nga dashuria që kishin për Allahun dhe nga dëshira e mirë për ngritjen e kësaj feje, për triumfin e tauhidit dhe mposhtjen e idhujtarisë. Këta djem kishin dashuri të madhe për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Ishin ushqyër me dashuri për pegamirë, me dashuri për fejnë, dhe kur mësuan se një armiku Allahot, kishën shra Muhamiti sallallahu në vësallam, nuk dje shi rahat. Dhe do shen me kryu një ndërpunët matë më dha në këtë betej, që ishte azgjësimi i armikut matë rëndë, matë mathë. Komandandit të ushtërisë armike. Këto djem ishin ushqyër që në vejgjli me trimri, me gudzimë me dëshirën për të punuar për këtë fe, për të sakrifikuar për këtë fe, për të kontribuar këtu këtë fe të madhe. Dhe ne në fakt, në fakt duhet që fëmijët tan të ushqejmë me dashuri për Allahun, me dashuri për dërgojën e Zotit, me ndjenjat për të punuar për këtë fe, me bindjen për ahiret. Të ushqejmë, të, të ushqejmë fëmijët me vlera islame, të rrisim me vlera islame, turp me turp me trimri, me bujari, me shpirt mirësi, e këshu më radhë. E lusë Allahum subhanahu wa ta'ala që ti bëjtë të dobish me këto që të gjua, më lhamdo lillahi rabbil alemin.